і відряджав у підвідомчу йому Україну. Пам-пам! Хоч би, що казали деякі дрібні інтригани з канцелярії, а таки він, Янгол, з уже набутим титулом український, вивів свій народ десь усередину скупчення націй. Набув солідного досвіду, і в світлі його персональної божої іскри вже мрехтіли йому і його українцям – за цього рейсу комети додаткове навантаження і підвищені вимоги. Комета Хейла-Боппа або по тиховодському Хели-Йопса добра оказія і слушний космічний момент. Саме в її хвості душі кандидатів у прийдешній Месії проходять досконалий гард для земного втілення. Досі рознарядки для українців канцелярія не спускала, але під лежачий камінь вода не тече, а хто стукає, тому відчиняють. Він, Янгол, має саме зараз зробити прорив, прискорення, спорт, напроситися на прийом до апостолів, щоб вони переконали архангелів, і добитися цього разу місця на Хелиопсі і українцеві. Чиї ж душі з Янголового активного кадрового резерву надаються до національної місії? А в останньому списку задіяних козаків, хто ще не втратив енергетичного потенціалу: Нужбо, Грицько Шевченко, Степан Стельмах, Лук'ян Лукаш, Андрій Ющенко, Хантин Грушевський, П'ятеро ковтунів, Мисько, Плющ а тоді Грицько – президент та Іван, протоколяк. В осаді залишаються панас невеселого родич і хома Юдинеоко, з Кузьмою – таксобі, іськом – сраєм, кіндратом – п'яницею, уласом – матюком і Денисом – стрілябабою. В останніх Янгол не дуже був упевнений, нащадків їм не давав. Але вони самостійно поте від нього втілювалися, стрибали в гречку, розхитували дисципліну. Янгол самокритично зважив, що через його м'який характер забагато українців лінуються марафонитись. «Маємо те, що маємо. Жиємо, як жиється. Ось що він таки прогавив». Їх вирядили боротися за майку лідера для загальнонаціонального заліку. А вони, кожний, несуть мов на вістрі стріли, пущеної колись якимось довгокосим скифом-пращуром, свою окремішність і гоноровість, свою органічну немонархічність, своє хата з краю, порівняно з яким англійське «мій дім, моя твердиня» Дитячий вереск на галяві. А Іван Бардак і Марко Шушваль, любителі чорних рад і безликої слави та ганьби, взагалі кричать, що іншого люду у нашого племені немає. Нехай усі однаково поціновуються, у нас і найгірші нічогеньки. З індивідуальною супергординою, національним супернехлюйством, час кінчати. Янгол своєю іскрою Божою відчуває, що небавом років через сто чи двісті дійде його черга стати на Божий килим і відповісти на питання, поставлене руба. Дано тобі і твоєму народові кращу ділянку в центрі Європи. Природу дай Боже кожному. Омріяну незалежність. Що ви зробили для себе самі? Думай, Янголе, думай. Є ще Кіндрат Умний, Грицько Писаний, Василь Вродливець, Іван Нетаврований, Матвій Безпечальний, Ярема Вічний, Клим Великий, Лесько Залізний, Кіндрат Здоровенний, Терешко Бистрий, Петро Моторний, Панько Велетень. Мо хоч їхня сім'я стрепенеться. Зараз слушна нагода викохати такого, щоб зміг. Обрати такого, чия душа надалася б на трансформацію з нічого,